як і всі теорії, до речі, створені у кабінетнім затишку, для селянства не залишили місця. Ведуча сила – пролетаріат, він – гегемон, він послідовно революційний, отже, передовий. Селяни ж – мертва сила, відсталість, косність. саме характер їхнього життя породжує умови, з яких щодня – Щогодини в найглибших надрах сільського виробництва витворюються буржуазні елементи – головний ворог пролетаріату, революції, комунізму. Галасаль звульгаризував Маркса і Енгельса, заявивши, що по відношенню до пролетаріату всі інші класи зливаються в одну реакційну масу. Згодом це повторилося вже в наш час – Ленін закликав покінчити з дрібно буржуазною стихією селянства. Зверніть увагу, з стихією, але ж не з селянством. Сталін взявся викорінити селянство взагалі. Олексію Григоровичу, вигукнув я, це це... на яке ви маєте право так говорити? Коли вже на те пішло, я теж селянин, моя мати і малий брат. Все моє село, район, область, ціле море селянства, яке ж тут викорінення? Море, кажете. Сарданапал і Вальтасар. А чи є в тому морі глибини, вільні води? Чи здіймаються гори, хвилі? Чи виграють у них силою? Згадкові істоти, а чи тільки мертві мілководдя, пустельні береги, небеса і вітри. Я розумію ваш благородний переляк. Мої слова незвичні, вони страшні, як на вашу гадку навіть ворожі. Але я вже надто старий чоловік, щоб кривити душею і добирати делікатних слів там, де кричить душа. До того ж, я безпартійний і маю цілкове право, налякаючись звинувачень у дворушництві, критикувати і марксизм, як теорію, і практичне здійснення марксистських теорій і навіть нашого великого вождя. А чому він великий? Бо захопив усю владу, знищив суперників, усунув противників і конкурентів. Хто захоплює владу? Тільки той, хто ставить її понад усе. А селяни, бачили ви, щоб селяни захоплювали владу? А всі селянські повстанні кінчалися нічим? Болотнику, Разін, Пугачов, селянська війна в Німеччині 16 століття, наша селянська війна на чолі з Хмельницьким, гайдамаки. Чим усе кінчалося? Нічим руїною, ще більшим поневоленням. Марксисти пояснюють, селяни ставили перед собою неправильні цілі. Не ставили, бо не вміли, бо це не їхня справа, а справа інтелігентів і тих, хто любить владу. А для селянина потрібна тільки справедливість, і щоб ніхто не перешкоджав обробляти землю і годувати дітей. Там усе було надзвичайно просто. Десь вирішувалися долі народів цілих, а тут росло або не росло, родило або не родило, і ніхто і в гатці не мав, що від цього залежить усе на світі. Може, і зневажали селян усі віки за те, що від них залежали імперії, церкви, вчення, ідеали. Вони не знали про це, не прагнули втручатися у справи світу, далекі були від того, щоб примушувати дослухатися до своїх голосів, але їхня влада відчувалася незримо, тяжіла над усіма, хто користався плодами їхньої тяжкої праці. І від того ставала особливо ворожою, бо це була влада природна, як рух небесних світил, як течія вод. Як проростання зла і запліднення звірів, її не змога було заперечити, відкинути, піддати сумнівам, як владу політиків, учених, пророків, тому її зневажали і ненавиділи,